În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cruci Tare, ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Iubiți frați și surori într Domnul, iată, dragii mei, Mai înainte de toate sălțămășute de mulțumire. Înaintea prea Sfinte, de viață făcătoare și ne desfățită trăini. De asemenea, înaintea prea curată de Dumnezeuare și pură eștioare Maria, măcuța Domnului. Tuturor cei înaintea tuturor Sfinților puterice a Sfinților Îngeri și înaintea Tuturor Sfinților. Că și atâtă, dragii mei, cât de minuna pe ducele nostru Dumnezeu, ne-a dună și iar iară. Și ne face părtaș Dumnezeu este sal și, face părtaș că ne-a introdus sub ploaia de har care izbărește de la Dumnezeu ca Liturgie, frașul în Domnul, și de asemenea ne mulțumim prea Dușil lui Dumnezeu că nu ne-a încruțat pe noi. Așa e creștin adevărat, care nu se curuță pe Sine care pentru dragostea lui ne Dumnezeu, niciodată nu îi se pare că a făcut prea mult. niciodată nu îi se pare că este ceva din dreptățării. El mereu se defaimă pe sine și mereu adaugă o ostenială după o steneală, nevrenic socotindu-se pe sine, înaintea celui care este preazăvit atât în cer cât și pe pământ, și orindu Domnului. De aceea îi mulțumim prea lui Dumnezeu pentru toate acestea. Și aș vrea și el și urmează cât darul Dumnezeiesc mă va ajuta să vă spun câteva cuvinte în legătură cu Sfânta și Dumnezeiască a care am citit-o astăzi. Și -aș să reproduc o leacă, Sfânta Sfântă Evangheliei ca să ne aducem amintiri. Să împrospătăm în mințile noastre mesajul evanghelicesc. Și așa zice Sfânta Evangheliei, zis-a Domnul Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să scape sufletul său, îl va pierde. Iar cine și își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va avea. Și cine va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde. Sau și va da omul în pentru sufletul său, iar de El și ce se va rușina de mine, din neamul acesta desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el când va veni în cu Sfinții Îngeri. Și să știi mai departe, Mântuitorul adevărat vă spun vouă că sunt unii care stau de față aici, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția cerurilor venind cu putere multă. Cam asta sunt e Sfânta Evanghelie de astăzi, frașul Zulorii Nu este lungă, dar este plină de învățături. Nu este lungă, dar este plină de putere dumnezeiască. Nu este lungă, dar este plină de răurirea a prea Sfântului Duh. Și iată, dragii mei, să plecăm pas cu pas. De la începutul Dumnezeiești a Evangheliei, ați auzit cu toții și frumos punctează prea dulții Mântuitorii Iisus Hristos. Iată El, deși El le-a făcut pe toate, deși datorită Lui gândim, datorită Lui hotărâm, datorită Lui deliberăm, datorită Lui avem toate darurile care ne avem sădit din noi și însuși viața noastră este bunătatea lui Bunul Dumnezeu, milostivirea sa revăzată asupra noastră, totuși, El nu ne condiționează cum fac mai mari lumii. Și vedem în timpurile noastre mai mult ca oricând așa să satravișească exprimare care este pe fața Pământului mai mult ca oricând. Vedeți ce se întâmplă Cam în toate locurile, frații și surori, într puțin domn, puțini sunt. și slavă, Lui Bună Dumnezeu, că mai sunt ieșeții. Dar cam în toate locurile, majoritatea vor să pună cu pe șelalt. Majoritatea vrea să posiede pe șelalt. Majoritatea oamenilor voiesc ca să stăpânească pe lanți, Să se arăte mai înalt ca ei, mai pricepuți ca ei, mai înțelepți ca ei, mai luminați ca ei, mai trăitori ca ei. Și așa mai departe se întâmplă pe fața Pământului în zilele noastre mai mult ca oricând. Iată Mântuitorul, deși Lui îi datorăm toată slava, cinstea și închidășiunea și îi datorăm tot ce avem noi. El totul zice și cine vrea, adică cu alte cuvinte și extragem noi de aici, și cel mai important. El ne spune așa parcă, copilul meu, voi ești să fii după mine? Voiești să răspunzi iubirii mele de oameni revărsate asupra ta? Voiești să te împărtășești din dulceața așa veșnic în împărăția mea? Voiești să fii împărtășește cetilor îngerești și sfinților care aduc toxologii prea trei de încetat? Voiești să stai la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob să te îndulcești de bunătății, din bunătății în cerurilor? Tu singur alegi. Tu singur deliberiezi. Tu singur hotărești. Eu, deși am stăpânirea asupra ta, fac așa ce spune Bună Dumnezeu, deși am stăpânirea asupra ta să te striguesc, să te amestec cu pământul, că din pământ și în pământ e duși. Dar nu fac aceasta. Deși am stăpânirea asupra ta, nu-ți forțez libertatea. Îți libertatea libertatea săvârșită. Că nu am nevoie eu, ca Dumnezeu, de o dragoste siluită, de o dragoste vicleană. De o dragoste împărțită, de o dragoste exprimată cu interesul pământești. Eu am nevoie de iubire așa sinceră. Și deși am, deși am toată stăpânirea asupra ta și nimeni nu mă poate întreba de ce ai făcut cu el așa, totuși îți las libertatea, să înțelegi cum zic Dumnezeu, și părinți, să înțelegi și din această libertate care ne-a lăsat o săvârșită pe radul lui Dumnezeu, să înțelegi din pe Dumnezeu. Deci toți care se arată diferiți în diferite și forme pe fața Pământului, ei își exprimă așa și asupra lor, deși este o puternicie bătută de vânturi și de furtuni. Deși este o puternicie nu e ca cu cea a, a, a tot puternicului Dumnezeu. Tot Bunul Dumnezeu le-a dat stăpânirii. Ca zice la paremii e foarte frumos. Împărața-i Pământului, de la Domnul vi s-a dat puterea. Cu alte cuvinte de la Domnul vi s-a dat domnia voastră. Și veți fi trași la răspundere cum ați folosit-o. Este o parumie care zice asta și dacă știi să te multe locuri sunt Sfânta Scriptură. Deci vedeți, dragii mei, iată cum am spus. Sunt oameni care deși nu au stăpânirii ca Dumnezeu, ci li s-a dat de la bunul Dumnezeu stăpânirii. La unii li s-a îngăduit, la alții li s-a rânduit. Că așa lucrează prea bunul Dumnezeu. Lucrează cu cele două mâini, cu iala, când înduiește el în mod expres ceva, sau când îngăduie în mod, în mod expres ceva. Când vedem, dacă șerțetăm în Vechiul Testament, aș vedem că a îngăduit Bunul Dumnezeu să ajungă împărat unii satra mari, unii care împilau noroadele, unii care trădau și cum a fost împăratul Solomon care a dus câte idolatrie. Sau cum a fost rejele Manase, care a dus câte idolatrie și așa mai departe. După așa ea revenim, bineînțeles. Deci, prea bunul Dumnezeu îngăduie spre încercarea noastră, ca să ne și mințile și inimile noastre, sufletele noastre, cum de liberează acestea. În și parte sunt dreaptă, în dreapta sau în stânga. Și de aceea, pe unii îngăduie, ia să vă văd copiii mei, cum lucrați voi. Ia să văd iubirea voastră, până unii merge. Ia să văd dragostea voastră cum se manifestă. Ia să vă repădarea voastră de sede până unii merge și unii își spune punct. Și așa mai departe. Așa de minunat lucrează pe Dușne de Dumnezeu și mă întorc chiar la firul și roșu al Dumnezeu și evaniere. Și știu vă spuneam? Deci dragii mei, sunt unii care, deși să s-a dat putere, ei folosesc într-un mod de asta extrem, într-un mod neplăcul Dumnezeu, într-un mod viclean. Și chiar își exprimă stăpânirea lor, despărțând oroadele de Bunul Dumnezeu, de Bunul Dumnezeu care i-a îngăduit stăpânirea Lui. Câți nu sunt acolo pe față pământ? Iată, atâția sunt care folosesc puterea care li s-a dat aici pe pământ și ce fac? Calcă-mi în noroadele și le duc de vaccinuri. Calcă-mi în și le duc în certificatul verde sau și este. Calcă-mi pișoare în pe de război. Și așa mai departe și-a lor care li s-a dat în diferite forme, viclenii, pătimașii și pe fide. Și nu suprează veștii, bunul Dumnezeu, prin stăpânirea care li s-a dat lor, e femeie de trecătoare pe pământ, ci din contra, își caută lor și interese, își caută lor și să zădească și etăzi pe pământ, aici, să zădească statui, să zădească fier de via din avoruri și, -și să ridică cu nonșalanță ticăloșii. Împotriva proniei divine. Și o rovesc fără cruțare. Nu observăm sub ochii noștri acestea? dar mai mult ca oricând. Vedeți? Prea Dumnezeu este și el mai vrednic ca să ne forțeze libertatea noastră și ne-o faci. Iar cei care sunt oameni asemenea nouă mână de pământ aruncată în fundul unui mormân și putoare și miros urât, asemenea nouă toți mergem în mormânt. Și emană un miros, urât, urât mirositor, să zic așa. Și atunci aici te-a să arată aroganți tare. Oare nu vedem în timpul noastră și cei care să socotesc elita Pământului, care sunt un grup oarecare, care deliberează ei pentru popor, știu ei cât în e greutate din Pământul, știu ei cât poate să hrănească Pământul, cât e de oameni din rodi, știu ei altele și altele și altele nu se arată pe din media, da, mai mult ca oricât. Ei sunt adun în anumite locul într-o parte, în altă pe fața pământului, și dau cu părere vis-a-vis -vis de, de mulțimea oameni care te spăit pe pământ. Sarată ca niște dumnezei ca luă și. Se arată ca niște dumnezeu. Dar ei nici nu, nici nu se gândesc măcar, că și atunci când vor crede că vor împărăție, puterea Dumnezeu va arunca jos la pământ și va amesteca cu. Pulberea pământului, frat și Domnul. Doar au fost atâția aroganți pe pământ care s-au însușăpt lor și diferite stări. diferite imaje și au creat, s-au folosit de puterea minții lor. Și când au crezut ei că se vor bucura, a venit furtuna peste ei. Ce vai și vai au urmat în viața lor. Dar așa se întâmplă și în noastră. Și așa se va întâmpla la sfârșit. Căci, prin bunul Dumnezeu, va împărăți și numai El... Prea Bunul Dumnezeu va fi și El care va potări și nu numai El. Vedeți? Iată așa se întâmplă cu cei care într-un mod arogant își însușesc lor și anumite favoruri sau anumite îngăduințe care le-a dat Bunul Dumnezeu și le folosesc după așezarea pântișului lor și a minții lor și a inimii lor, viclenii și pătimași. Ei vor să în roadele din fața acestui pământ. Ei vor să-l scoată pe bunul Dumnezeu dintr-o și să arate că ei sunt împărați. Și să vorbește la Apocalipsă acolo și să spune face referire la câțiva l nu mai -am aduc aminte numărul, să -am, nu greșesc, să-i împărați fără împărație. Împărați fără împărație. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceștia, elitele, nu au împărăție cum au anumiți președinți de stat, ieși, bărați și așa mai departe. Nu. Dar îi stăpâniți pe ilieș, și pe domn, și pe împărați. Ești mai în sus de aceștia? Că aceștia sunt dușuri, pufă, cu și, și mâna și așa mai departe. O să vă mai mult ca oricând în zilele noastre flas și o să-l de două ori. cât iată, câtă aroganță, câtă viclenie și prostie pe fața Pământului. Și când omul nu recunoaște toți tot stăpânirea lui Dumnezeu, când omul nu recunoaște tot înțelepciunea lui Dumnezeu, când omul nu recunoaște a tot purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Merge din ticălostul din adânc în adânc și din întuneșime în întuneșime. Deci mintea omenească, fără Dumnezeu merge din prăpastie în prăpastie și se cufundă și se -mi Și merge mai departe pe de drumul, că trebuie să vorbim mult, dar punteam și lucruri în scurt. Ce zice mai înainte Sfânta Evanghelie? După ce și Mântuitorul, Cel ce voiește să-mi urmeze în mine, și să se lepe de cu condiția supremă Deșiză și Mântuitorul și cere prin excelență repădarea de sine. Oare ne-am întrebat noi, într-un mod mai profund, ne întrebăm de multe ori de suprafață, într-un mod fugitiv. Și încercăm să ne dăm fie de fie de păreri, dar cum am spus, de cele mai multe ori într-un mod fugitiv. Nu într-un mod profund gustăm din așa puterea cuvintelor dumnezeiești. Fie abundul și le Dumnezeu ni pădare, ni cer cine excelența de pădare de sine, căci omul prin pădare de sînii se ridică mereu cu nonșalanță împotriva pronii Dumnezeiești, împotriva voii divine. Căci într-un fier gândește bunul Dumnezeu și într-un fier gândește fiii oamenilor. Și cum zice, auzând citindu-se adeseori, pe cât este departe fierul de pământ, așa este departe Abordarea mea cu alte cuvinte, Spune Dumnezeu, față de abordarea voastră. Vedeți? iubiți mei, frașăților. Ei, deși el, și el, e prea bun, Dumnezeu, prin excelență de sine. Că dacă purtarea sărbății sau părerea lui sau lucrarea Domnului e departe de lucrarea noastră, de și de pământ, știe a tot cercetătorul, a tot pătrunzătorul tuturor inimilor, chiar râncilor, știe cu omul din pântece și din mamii lui să nască, să zămiziești din păcat, să nască. Și se naște în fără de lege. Zăvelește în fără de lege și să naște în păcat. Cu 18 sau Și cel care să naște în păcat nu poate să spună ceva bun. Cel care se naște în păcat nu poate să sântă ceva bun. Vine Prea Bunul Dumnezeu și vine de căderea sau înrăurirea de păcat care vine la protopărinții Adam și Eva. Renuiește, restabilește. restaurează acea stare deformată care a urmat păcatului. Și atunci vindecarea și tămăduirea frașesurilor într-un domnul. Și deci, aceea, prea bunul Dumnezeu ne arată cu alte cuvinte, voia voastră e voia omului și Lui vechi. Voia voastră e voia omului și Lui căzut. Voia voastră e voia plină de aroganță, plină din dobitoșire, din dobitoșească ca Voia voastră va lipește pământului. Voia voastră vă arunc în voile de legi și vă face robii lor. Și de aia prea duși Dumnezeu prin spune să se liepie de diserie. Uitați-vă, dumneavoastră, câtă dunier este, plecăm de la biserică, din biserică. Cât îi se întâmplă din cauza aroganței. Cât îi se întâmplă din cauza de disăni. Că vine unul să bate cu pumnul în piept și zice eu am dreptat. E să faceți voi, așa voi. De și nu este un timp mai, să zic așa, plin de iubire, de cercetare a lucrurilor. Aroganța, părerea de sine, a adus mult rău, a adus rău încă din cer. Căci, prestematul de drag, Lucifer, avea și el părerea de sine. Și știm cu toți, între la Sfântul Proroc, Isaia, care Iisus e foarte frumos, zi -ai în tău. Pune voi unul meu pe muntele din viață noapte. ridicat mă voi deasupra stierilor șerului. Și asemenea șerului și înalt, voi fie. Și atunci a căzut sub blestiemul lui Dumnezeu. Iată aroganța din cer a plecat. Aroganța de acolo a plecat. Părerea din din cer a plecat. Zis-ai în cugetul tău. Cu altcuvânt, zisa ai în părerea ta. Părutul să se asâi, drag și plestemat. Desafărul lui. Că va fi asemenea și elui prea preanal. Câți oameni nu sunt pe pământ care să bat cu pământul tia? Câți nu sunt ocopiează burii cu pământul? Câți nu au să spun nici an, din copită ca și cai? Câți nu arată prin țâpete, prin strigăte și prin felul lor arogan, de exprimare? Câți nu arată părerea de sine? În zilele noastre mai mult ca oricând stăpânește părerea de sine. În zilele noastre și-a băgat nasul și acesta palaură, atât în biserică, cum am spus. Și-a băgat nasul în familiile creștinilor Și-a băgat n socială și în toate compartimentele lumii acesteia. Și-a băgat n-asupi tot blestematul balaur. Și-a prin rănii lui foc și flăcării și mistui în toate părțile și dezbină. Că din părerea de sâni vine dezbinare. A dezbinat îngerii din cer, blestematul de drag, nu și fier? Că s-au deosebit. Îngerii care cisteau pe văzut Dumnezeu și îngerii care erau dungând cu el la treia parte din stele cerului. Și-au căzut după coada lui, spus acolo, și am văzut un car roșu care tăla după coada lui și așa mai departe. Știți dumneavoastră Apocalipsie. Deci, iubiții mei, frate și așa să părezi de sine numai m numai proa bătut din vânt, numai spuză și numai alergarii fără roada a și surori, într-o domn. s Am văzut că un om care îl vezi arocan și plin de păreri de sine, parcă te scriești să mai stai în el, să mai discupia. el. Vrei să rezolvi, vrei de problema, să duce, să nu mai vezi. Un om care are păreri de sine și zici și cu tare, să sunte Duhul părerii de sine, Duhul mândriei, slavă de șapte, blestemate, așa la te scriești, băi, să mă duc o dată, așa la telefon, dacă vorbesc, băi, să nu mai răbbi, băi, să sunt cu tare. Sunt cum te ardi și ei de sine. Simți, simți cum își croiește lui și își lui și fel de fel de al închipuirii minții lui și dă cu noroi într-o parte și în alta așa este și el care are părere de sine. De asta bunul Dumnezeu bineșelență o, o calcă în pișoare să zic așa și o pune la stâlpul ei în familie de ce? Iar arată cât de este și ne spune cu alte cuvinte domnul copiii mei Dacă părerea de sine viază într voi, voie, părerea de sine nu are nimic cu mine. Roadele mele nu pot cuge inima în cămara unde este părerea de sine. Voia mea dumnezeiască nu să sălăjuiește unii este părerea de sine. Purtarea mea de grijă dumnezeiască nu vine unii părerea de sine împărățește. Și voi nu puteți să luați crușea pe ume și să urmați mii dacă aveți părerea de sine, Dacă aveți Cu dezanța de sine, știți, cum zice părinții Cleopa, vrea de de la Sfinții părinți și arată și naște din părerea de sine și zice așa: Părere de sine naște la trumbițarea de sine, mulțumire de sine, îndertățeli de sine, cu dezlanțe, cu de sine, înfumurare de sine, plăceri de sine, aroganțe de sine. Și așa mai departe, frați și de domn. Iată amăioa asta blestemată Satan. Deși are unii inima care are și deliberează pe acestea, acolo mulți blestemați de braș și de balaur sunt. Acolo nu este pașa lui Dumnezeu. Cel care are părere de sânie, ține la voia lui pe viață și pe moarte și acolo darul lui Dumnezeu nu se dășuiește cum am spus. Și nu-și găsești pașa, nu-și găsești liniștea, nu-și găsește așezarea, nu este doar de Dumnezeu, nu este mulțumire înaintea lui Dumnezeu, nu, e, nu s-a află nici o roada prea Sfântului Duh, fiindcă părerea de sânie le dă de -o parte pe toate. Le dă deoparte pe de toate. Și din contra să să află acolo roadele pline de aroganță la care a făcut referire care să nasc din părerea de Sine. Ci nu să afla află acolo roadele Duhului Prea sunt bucuria, pașa, dragoste, nelungă, răbdare, blândețe, smerire, înșelan, care sunt. Deci iubiții imediat iată de asta duce de Dumnezeu prin eșelență înferiază părerea de sine și să-și pune prin eșelență această condiție supremă să se lepide de sine. Numai așa e să poți să poți, crucea dacă te leptești de sine. Crușea implică suferință, implică mers pe calea cea stâmpă, implică duriere și usturimii, implică lacrimă și zbușul, implică fel de fel de turburari. Și dacă ai părerea de sine, nu-i vrea părerea ta pe acestea. Părerea de sine nu vrea să meargă pe calea cea stâmpă. Părerea de sine nu vrea să intre pe ușa cea îngustă. Părerea de sine nu vrea să poate încerc, crușea încercându-l pe umeri. Părerea de sine nu vrea să plângă cu aproapele. Părerea de sine își caută alisare mereu. Deși ia chip de evlavie adeseori, cel care are părere de sine, dar ia chip de evlavie ca să înșelă pe cei mai proși și mai, ce mai să zic așa, lipsiți de deșernământ. Și cei mai slabi în cugetare. Acum pe fața pământului vedem multe tipuri de evlavie. Vedem mulți care zic ei, Mersi în numele nostru, Iisus Hristos deliberează și pun problemă, se exprimă. Și așa mai departe, nu vedem mai mult ca oricând acum. C-au ieșit la ram cu proroșii minșinoși, să vedem mai mult ca oricând. Și zic și Sfinții Părit, că se vor mulți proroșii minșinoși care pregătesc calea venirii blestematului Antichrist. Iată mai mult ca oricând vedem aceste date. Toate acestea din păreri de sânii, Și prin păreri de este cea mai cruntă căderea omului. Mai bine vrea bunul Dumnezeu un om păcătos. Și aici mă refer păcătos din punct de vederea mărturisirii de credință. Dacă are niște vicii, da-i smerit, săracul. El vine cu lacru. Și noi, ca ducovi, și observăm aceasta. îți vine ca ducovi, la tine unul săracul, care are coarin. Dar el plânge, săracul. Și părinte, eu și numai eu sunt vinovat. Eu sunt. Fă cu mine cum te lumina, bunul Dumnezeu. Eu sunt părinte și la care am greșit. Eu nu dau vina pe nimeni. Eu sunt cel mai plâns, cel mai vreg de ocaru și de călcat în picioare. Când auzi pe șeala, dar Dumnezeu vine în timp ca om. Și îți ca preot și ai ales circunstanțe atenuate multe. Dar vezi cu unul care are fapte bune că postește, postește asta în linguri de o mâncare sau o picătură. Dar și bine faci săra. Dar vezi că are o de sânge și o aroganță și îi se pare că nu știu și că e bunicul pământ, că trăitor, că el nu mai există nimeni. Te scârbești ca preot când nu Nu există zici dar lași. Asta te Și de multe ori ne întrebăm, dacă noi oamenii ne scârbim la acestea, dar cum se scribești Dumnezeu, care este izborul atât de și mai presus de toată lumina și curăției? Gândiți-vă, dumneavoastră, ajutați să vă la întrebarea aceasta. veniți mai departe pe drumul dumnezeiești evanghelic. După și cu pune condiția repădării de din de sine, să-și ia crucea sa. Crucea implică mai multe feluri de abordare. Unii, săraci, chiar de creștini, am întâlnit, sau am auzit din alte surse, că zic așa, și dacă te supui mai marilor vremii, când aceștia deliberează pentru tine, în diferite tipuri, și te inferierează în diferite forme, tu porți o crușă de față și... Dar noi sunt să purtăm Bă, dacă așa e se să facem vaccinul, dacă așa e crușa ca noi să suferim pandemia, dacă așa e crușa ca noi să punem problema, să... Mergem și să luăm certificatul, fie Dar eu cu și să a poate și asta într-o purtare de grijă. Auziți, cea mai mare în cea mai mare viclenie, cea mai mare, să zic așa, cea mai întunecată în minte în într-o abordare și părerea ei. Purtarea crușii în zilele noastre e mai, e foarte subțire, știți. Trebuie să fim atenți și să ne punem pe umerii noștri. Trebuie să vedem că unii sub tipul cușii. Ni pun anumite stări ale lor, viclene, anumite trădări, care ei, prima dată devinei robii lor, sunt încătușați ei de către ele și le exprimă și către alții, fiindcă sunt, eu știu, jelțele și portofiele de bani, dintr-o parte sau din alta. Deci iată trebuie să fim foarte tensi și implică a purta crucea. Dacă a purta crucea, nu arată o stare care s-a exprimat, evanghelicește Deci, ca să probăm purtarea crușii cu adevărat, prima dată trebuie să cunoaștem Sfântul Evanghelia Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Trebuie să cunoaștem exprimarea Sfinților, și Dumnezeu este o sau mai bine să zic exprimarea Duhului sfânt, care în tip patriotic, când ne-a arătat nou fel de fel de. Nu? să zic așa, trăiri. Deci, dragii mei, trebuie să cunoaștem pe acestea și prin visma acestora să cântărim dacă ceea care ne se pune pe umerii noștri, de unul sau de altul, este crușii de purtat. Și dacă trebuie să o purtăm sau dacă trebuie să facem și noi cum faci un cal care nu e învățat la călărie și dă din picioare și dă într-o parte sau alta. Deci trebuie să fim cu mari înțelepciuni în zilele noastre, fraților. Deci trebuie să fim cu multă luminare. Și ca să avem luminarea asta, în primul rând, trebuie să mulțim rugășirile la Bunul Dumnezeu. Căci fără Bunul Dumnezeu nu putem nimic. El îi zboră toată știința. El spune, ați văzut cum cântă la doxologie, doxologia mare, că într-o lumina ta vom media lumină. În lumina Lui Dumnezeu să ne cercetăm pe toate din jurul nostru. În lumina Lui Dumnezeu să ne cântărim pe toate. Și să vedem că am din și parte vin și unii să duc și și de și unii ne implică pe noi. De -a să fim cu mari mare înțelepciune și de asemenea să fim în ascultare din duhovnii și noștri. Vedeți, fiindcă noi, oamenii, cu unii mă întrebau așa, țarașii, pur mai mai duc eu cu nevremișiere. Și mă a și așa, dar nu poate bunul Dumnezeu să-mi exprime nii voia Lui direct, trebuie să mă duc eu la tine, la preo. Trebuie să vii eu la un preo, la un caricarnic, așa, mine și sânge, zice, și va fi putoare, anuncată în mormânt. Oare bunul Dumnezeu nu poate să-mi exprime? Da, poate să-mi exprime, poate, poate să bine poate să-mi exprime, dar să-mi spun ceva. Fiindcă tu ai fi omul și el vie care se-l cu omul și el nou în tine, tu nu poți să pierzi care voia lui Dumnezeu. Și atunci, Bunul Dumnezeu, prin Duhul cu mai multă ușurință, și o exprimă pentru tine. Și o exprimă pentru tine. Și aici, fraților, deși lungiască-l de pe timpul, vă spun o istorie din Sfântul Munte Atos, săraci. Iertați-mă dacă vă plictisesc, dar așa mi-a venit în suflet și până la capăt tot ce este cu domn. Deși era un diavol sărac în Sfântul Munte Atos, era trăitor sărac, era pusitor. Era evlavios, era cinstător de bunul Dumnezeu, dar el avea niște răurile ale părerii de sine, Și dracul așa a și prins în undeța lui imediat. El se dușea la duhovni și se povedea sincer cu dar la un timp, i s-a arătat dracul un tip de înger. Și a zis, eu sunt îngerul lui Dumnezeu, nici nu trebuie să nevoie, și nevoiești. Tu, tu stai col, că eu fac pentru tine rugăciune, fac tot ce trebuie, ca nu, în, în, Înaintea lui Bună Dumnezeu e câștigat mare creșere. Bărul Dumnezeu are mai bună voință către tine și o exprimă prin trimiterea mea, zic, una din forme, din tipuri. Și atunci, de a zis, condiția, așa va și prin de drag, dinchi din în sine, dinchid din în sine. Și i-a zis, nimănui să nu spui nici cu oamenii cu tava, așa că dacă în momentul în care spui, pierzi darul acesta de la Dumnezeu. Când creștini nu sunt și care s-au închis în sine? Cât creștini nu sunt care mi se pare lor să că au trăiri și legături cu Dumnezeu expresă și nu știu și și stau în așa încrustare și în a satanică. Foarte mulți. Deși i-a să spun aceasta. Să vedeți de, de, de, de, de urâtă înaintea lui Dumnezeu părerea de sine. Și se dușea la duhovnic, la un bătrân, se povedea, și nu a simțit ceva de la un timp. Și a și copilul meu, nu mai ai ceva să spui? Nu mai am părit, am spus tot. Noi ca duhovniști, noi nu trebuie să forțăm pe și la anumite stări. Noi trebuie să, cu multă delicatețe trebuie să punem problema, cu multă înțelepciuni trebuie să abordăm situația, dar nu avem voie, într-un mod de ăsta, forțat, să îl faci pe cineva să-și povedească, sau să îi spună ceva. E mai dăm de gândit câteodată. Dacă să ceva față de el, îi faci copilul meu, nu mai ai ceva? Sau nu ai și pe asta, cum să-și părinții, sau nu știe, nu cumva ai căzut și în asta? Îi dai din să Îi poți să apropo frumos. Și atunci, Duhul, cu un luminar de presupusul Duh, a simțit ceva la el. Copilul meu, nu mai ai ceva să spui, nu Părinte, Sfinte, Părinte, nu mai am nimic. Sigur, copilul meu, da. Mie e genalitate, zic, și bunul Dumnezeu o să fie cu tine. Și s-a dus un timp, așa era la un moment dat, duhovnic, cu vedeți că oodată și Duhului în vede și cineva, că dracul prinde în lanțului lui și nu după la Diende și la altele, te se intervină, dar cum vă stă deșământ. Și după un timpulare, duhul i a zisac la vin la spălă, copilul meu, te văd pe tine, sunt totul cu tine, sunt ceva eu. Nu cumva mai e ceva, nu cumva, ai căzut undeva, într-o plasă satană, cumva, nu ai păție de este. S-o cumva l-a luat și altfel. Nu cumva tu ai o descoperire de la Domnul, poate. Poate ai ceva. Duhul nu să știe și bune și cele răne care penitentului care în cauză. Și atunci când a văzut că s-a atins, se și s-a atins cât de cât așa alintat în tărâmul așa care vrea el să-l ascundă, în camăruța aceea, în locușorul acela, în cuibărașul acela care se a el ascuns, a zis, de Părinte, a să spun ceva. Dar rămâne la sfinția ta, că eu s-ar putea să pierd darul care l-am dobândit, când spun și sfinția ta. Copilul meu, i-a zis dacă e darul bunnezeu cu adevărat, darul lui Dumnezeu știe că duhovnicul este părintele spiritual a cuiva, și însuși darul lui Dumnezeu face descoperirii duhovnicului anumite taine, căci darul lui Dumnezeu lucrează la lumină, nu lucrează la întâlnire. Însuși Lătuitor spune, zice și voi, dacă aș fi, fi lumina să face și șerea luminii, Dar voi sunteți fii Tatălui vostru în întuneric cu Satan. Și de ce am lucrat la un Ca să face Ca să nu fie văzut de faptul lui și de Și atunci, după și a spus asta, când s-a dus la chilia lui diavolul ăsta, când a venit, așa a părut în îngerul, de alt tip din inger din lumină, Satan. I-a zis, te ce ai făcut? Ce-am făcut? Păi deși ai spus Duhul tău. Și atunci s-a nepusti să-l sfârșim pe cel ierubiav. V-am spus pe scurt, sunt mai multe de vorbit aici, dar v-am spus așa pe scurt ca să vă dau din sărașii. Vedeți, dumneavoastră, așa sunt întotdeauna. Deși trebuie să fim cât mai sinceri. Mai bine dacă nai ai încredere într-un duhovniu, nu te mai spovedi la el. Dar du-te la altul și pe cum te părinte, nu poți să mai deschide la Sfinția ta. Te loc să mă ia! Du-te la altul și te folosești. Noi, ca Duhovniști, nu te să avem și părere de sine să ne -o noi buni cu pământului sau cineva. Noi trebuie să dorim mai mult decât mântuirea noastră, mântuirea seminilor noștri, mântuirea celor care îi trimite bunul Dumnezeu la noi. Și când observăm că cineva nu se folosește, nu se deschide, a căzut și ala cu ceva, și nu se deschide către noi, încercăm într-o formă sau alta, cu delicatețe, ca să-L ducem la deschidere. Dar mai bine îi spunem frumos, îl îmbrățășăm și îl pupăm pe frunte, și spunem așa copilul meu, merge te fol Că mai important este pentru mine ca Duhovni dacă tu salvezi Sufletul în numele Domnului, Tu zava Domnului, decât dacă eu, ticălosul -o cu o aroganță, mă bat cu bunul în piept că sunt și duhovnici, cu Pământul și duhovnicul cu Duhovni Deci, cu mult înțeleg și subiectul, dar asta e care are o părere și o, o pătrundere de Sine și luminoasă în numele Domnului. Și față de Domnului. Așa, luminat bunul Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun. Vedeți dumneavoastră ce îmi părerea de Sine. Ai văzut cum tipi de fiind părerea de Sine? Ai văzut cum te pilonește satana prin părere de sine? Ai văzut cum te duci în zone periculoase, plinii din moarte și de venin prin părere de sine? Așa face. Deci e fraților, cel mai fericit este cel care se smerește pe sine. Cel mai fericit este care sincer și-arată mizeria sufletului lui și strigă sus și tare, ridică mâinile de acel. Acesta sunt eu, părinte, Am mea și numai a mea e rana, a mea și numai a mea e căderea. Și are mult folos de la Dumnezeu, ca focul să duce. și noi, ca duhovniști, nici nu știți, dumneavoastră, ce sunt când un suflet de asta vine la noi la spovedare. Nici nu știți câtă bunăvoință se revarsă din sufletele noastre. Nici nu știți cum ne vine să-L îmbrățișăm cum a Tatăl și-Lubitor pe Fiul și-L desfrânat. Îți dă, Dumnezeu, să-L îmbrățișească, că vezi sincer săratul. E copilul lui Dumnezeu. Îți dă Domnul să-L și că El, copilul lui Dumnezeu. E păcătoasă, dar e copilul meu. Mi-am învățat sângele pentru el eu. Îți dă Domnul să sunt stările acestea. Deci, uiți-mi frate, mergem mai departe, mult să vă vorbesc, dar purtează mare, treapă, fugitiv. Deci, după ce zici, se lepe de sință și ia crucea sa și se-mi urmeze din. Arată care este chipul urmării încreditorului nostru Iisus Hristos. Numai așa putem să-L urmăm pe Domnul sincer, lepădându l -le de sine și purtând crucea. Unii se de sărmanii de sinii, dar nu poți să poate crucea. Aici par, par, par, pare ceva care nu e în regulă. un paradox, cum dacă are lepădare de sinii, nici nu poate crucea. Nu că n-ar vrea sărmanii să o poate. Că dacă ai părerea de sinii, cu ușurință poți să crucea. Cu lepădare de sinii, cu ușurință poți și crucea. Dar știți ce? că nu înțeleg esența crucii. Și nici nu poți sărmanii să întrebiți. Și nu vor să ascultă, și nu vor să slătoiască. E o nepățat de simile, suntă să ca să pișare. Calcă -mă în pișoare pentru Dumnezeu. Dar nu e distul doar asta. E și destul să te la sfătuie. Și cel care îți dă Dumnezeu în viața ta nu orice. Or și în numele Domnului vine în viața ta, orice, care întâșile la Dumnezeu să este scriu pe tine. Deci, și așa sunt Spințe și Dumnezeu și părinte. Sfântul celular atonitul merg și până acolo, Și spune foarte frumos, dacă n-ai un duhovit, dacă n ai un primul, dacă n ai cineva în lângă tine, la care să mergi, de la care să primești primul cuvânt care ți-l dă. Să nu cauți pe al doilea. Pe primul, așa nu e de la Dumnezeu. Și el de-al doilea, este în rârea a sângele, a părierilor pătimașă, apărierilor pământești și așa mai departe. Și primul care vine de la Dumnezeu, când se a este matrimul, fie de părinții sau pleculasă părinții. Și zici pentru mine? Și El spune copilul meu, așa se face. Binecuvântați să fie Dumnezeu. Așa nu se folosește. Și să ziși, Sfântul și Lua, că aici am văzut punctel, chiar și cu un creștin, dacă te sfătuiești, dacă o disenămă, nu cu și creștin, trebuie să vezi și, -și așezare duhovisească are el, trebuie să vezi și nepădare de sile are el înaintea Domnului, trebuie să vezi că t-a câștigat el roadele prea Sfântului Duh înăuntru, încă inimii lui și a lui. Și pe măsura asta, te duci și te sfătuiești pentru... Ați văzut și dumneavoastră, de multe ori vă căpătați anumite mângâiere și, și se de mă creștin cu creștin. de telefon sau față de față. Dacă, dacă în modul cel mai sincer se și se pune problema aici. creează darul lui Dumnezeu, când nu este duhovnic de față, când nu este preot, când nu este putare. Sunt pentru creștin, să nu înțelegi mă cum cu putem spovedim la creștin, mă spovedesc, că cu urmă dizleagă așa sau putare. Că unii înțeleg așa, dai despre un cuvânt și se duc la alții. și înțeleg la altele, și, altele, și spun la sunt. Atâți avonători de cuvinte sunt pe internet care ascultă și deși eu pentru lor le mai dau cu să o săjeată în spitere De Deși, iubiții mei, frași și surori, Nepădarea de sine ne poate duce câte Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa la urmează lui Bunul Dumnezeu în modul sincer. Deși aia Sfinții Părinți au zis foarte frumos întotdeauna zice, prin lepădare de sine, că tu te izberești în fața alteia, tu ai câștigat mare dar de la Bunul Dumnezeu. Că și în să și însă pe pisinii, se va înnălța. Și în să pe să se va lumina. După cuvântul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care zice foarte frumos, celor smeriți Dumnezeu îi dă har și lumină, iar celor mândri stă împotrivă. Ia uitați, ce frumos arată. Și merge mai departe. După ce zice Mântuitorul, pune condiția, condițiile supreme pentru purtarea cunoscic și zice și sublineză mie. Și zice mai departe, așa. Cine va voi să scape sufletul său, îl va pierde. Ce să aici? Unii înțeleg așa, că ați văzut chiar în Sfânta Evanghelie aceasta, care este numai am uitat de ce ediție este, și spune acolo, cine va voi să-și mântuiască sufletul, îl va pierde. Unii înțeleg greșit. și zic așa, cum e păcat să-ți mântuiești sufletul? E păcat să vrei să-ți mântuiești sufletul? E păcat să vrei să, sufletul? E să, vrei să salvezi sufletul? Nu se referă la aceasta. Se referă la viață Cineva va voie să scăpi viața sa, cu alte cuvinte, o va pierde, o va pierde. Iată, în zările noastre sunt atâția. Zice și băi, dar mă duc și primesc nu știu ce semnătură, mă folosesc nu știu și de, de tipuri de astea ca să primesc și eu certificat de astea. Voi ia sărmanii să, mani, să mai salveze puțin viața. Dar nici nu știu, săraci, că își pierd viața. Și așa mai departe, în alte tipuri, v-am dat doar un, un mic exemplu, ca de sub ochii noștri, acum. Dar sunt atâtea exemple în lumea asta mare, care unii fac compromisul să dă pe lângă șeala, se să pe lângă șeala, și pe, tipul vieși, pe timpul vieții lui când nu au fost, să dau pe lângă securiști. Deveneau turnători, deveneau, nu știu cum, prin spate, trădători, îi credeau în călânșale pe Dumnezeu. Încolo și-au furat cășurea lorul și însuși. Unde sunt trădătorii pământului? Unde sunt iudile care au trăit în biserică? Unde sunt iudile care le-au trădat pe Mântuitorul nostru, Iisus Isus Hristos și au trădat pe copiii lui Dumnezeu. Unde sunt iudile ce este mare. Ard în flăcări și strigă cu sufletul, ne au zete. Fiindcă pe Bunul Dumnezeu nimeni nu-l poate șala. Ei, doamne că, da, dacă a făcut așa, a făcut râs, să poate vă pun bă, nebunule. Pe Dumnezeu nu-l poți să-și Și din mâna lui Bunul Dumnezeu nu poți să iei pe nimeni dacă nu tu cu nostru. Tata ne-a făcut, Tatăl totul pentru noi. Da ta din găbi, dacă vrea el. Și el cum vrede și uringă, și pri dușă. Deci me, iată, cine vrea să scape Sufletul. Să face trădători, informatori, să faci iude, să faci vicreani. Pune în mor pierfi, problema. Se duce să câștige informații dintr-o parte, să duce în alta pleste mafel. Ce ne faște de este adească Dumnezeu do trăiște pe tământ. El vrea să mană să-și mai salveze Sufletul său. Dacă încolo va pierde și mântuitorul, gura Dumnezeiască, prea sfântă, prea plină de adevăr care izvoră adevărului. El spun Domnul nostru, Domnul, Domnul, și stăpânul, stăpânul, ce va voi să scadă, Sufletul vă pierde. Auziți. Deci, dragilor, dragilor, să rămânem sinceri, acurați, în iubirea prea lui Dumnezeu, să rămânem sinceri căzurus la psiorului prea sfinte a mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a prea curat mai sale, că de acolo nimeni nu ne va putea lua nici în viața nici în viața cu Și li s-a încorat sincer într-o iubire a lui Dumnezeu, n-a pierdut niciodată. Chiar dacă a fost vișuit, chiar dacă a fost aruncat din telțele comuniste, chiar dacă a fost sfârșit viu, pentru el a fost dobândă după dobându' și câștig după câștig, că este mânânța lui Dumnezeu nu poate lua din niciodată. Dar trădătorii veacului, unde sunt? <laughs> unde sunt și ei parșipi și vicleni, care pentru o cuca de și-au pierdut pe lor? Sau pentru alte fagori, sau pentru scaune, pentru funcții? Sau pentru bani, sau pentru alte indelenișii pământești. Unii sunt aici. Ferească Dumnezeu, nu vreau să mă duc cu mine. Unii sunt. Deci ea e o visie și surori. Și vrea să scăpi sufletul, îl va Să nu vrem să ne scăpăm sufletul după principiile lumii acesteia, ci numai după principiul lui Dumnezeu. Care e principiul lui Dumnezeu? Zice și tu, ori, mai departe. Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, îl va avea. Auzi care l -a care pierde viața pentru Dumnezeu, pentru Mântuitorul Iisus Hristos și pentru Evanghelie, care nu se cruță pe sine pentru mălturisirea lorului Dumnezeu. E mult să vă vorbesc, deși apuntez în viață, și mergem mai departe și zice Mântuitorul așa, ne arată Domnul, după ce la început ne arată, care e principiul urmării sale, după și ne arată ce este mai de preț de la om, mergem mai departe și zice așa, Cine se va rușina de mine în acest neam blestemat și în acest neam desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el. Câți nu sunt, am văzut sărașii și nu cu duriere, fără să judecăm. Am văzut că în rușine să facă Sfântul de și când sunt sunt Troieță. Că sunt cu cumva mătru, cu cumva cu domnul X, cu domnul doamna Y, care au nu știu ce funcție. Bă! Ce funcție este -ai pe aici? Ce-i viața ești pe pământ? ce să aici bătăi de, de vânt? Urmare de umbră, vânare de vânt sunt toate acestea. Deci ești, dragilor, și nu vă fie rușine. Piești la birou, ești pe drum, că ești în casa cuiva, ori în teatrui, fă-ți Sfânta cruci cu puteri mari. Fă-te la dâncul răruntilor și a și a minții tale și închină-te la Creatorul tău, că numai El te salvează. Numai datorită Lui există, datorită Lui delvenesc, datorită Lui gândești. A mai dále, v Lui dědictví je všechny bůhete. Všichni je neuvědomí, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, víme, se víme, víme, víme, víme, víme, víme, se víme, víme, víme, víme, víme, sau víme, sau víme, víme, víme, sau víme, sau víme, víme, cucoana víme, víme, de Dumnezeu, ci Și să ajută ții cu coana tare în zonă de cății. Ce răspuns de pentru tine mai mari viațului acestea? Mi-a fost dat să merg la capătul unor care au trecut dincolo în veșnicie și la tata meu însul. Și, dragi, vă știți ce am văzut? Mare e fricoșare. Nu mai ajută glasul celor din, din îngri ei. Să-ți bat sărașii între viață și moarte. Strigă, dau din mână sau din pișoare. Și nimeni nu mai poate mântia. Și m am buzit plânsul și am zis, Doamne, amar nou am omelor este, dacă nu suntem cu tine. Doar Bune Dumnezeu e mângâiera noastră și bucuria noastră și totul pentru noi, băieți, fratele sunt lor într-un De ce să fim atenți în nostru de riverare pe fața pământului. Nu vă rușinați de cei care-i tine și-mi ca și tine. Nu vă rușinați de cei care-i cu că cu pământului. Nu vă rușinați de cei care-i asumă fel de fel de stări, de pe fața pământului de se cu pumnul în piept. Rușuniați-vă de cel înaintea căruia să pleacă tot genunchiul, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Deci, auzi, și Dumnezeu, ești părinți foarte frumos. Și este și la înțelepciunea lui Iisus Iraf, Zice, este rușine care duce la viață și este rușine care duce la moarte. Care e rușine care duce la viață? Când te rușinezi de bună Dumnezeu, Doamne, mă lupă trupul ăsta să facă nu știu și păcat, cu nu știu cine. Doamne, dar și voi și în -mi mirușând de timp, tu ești tot prezent, omul e prezent, tu ești de față. Ce fac eu? Ce răspund? Ce gândesc? Cum cum e probleme? Sau alte patini, dacă venit să-L cuivează înăuntru nostru și vor să hrănească în lumea asta mare, în tip pătimași, să cujetăm că Domnul este de față. De ce a aduc aminte și a zis păritri Cleopatra cu venit de povedere? Deci două zâduri ai ca să, care duc la cerului. În dreapta sa ai zidul aici, nu ziduri din metal, de fier, de piramidă, de lemn sau de al de beton sau de al ci ziduri duhovnișești. În dreapta sa ai aduserea de Domnul pururea, cum zice la saltiri, aduse-mama de Domnul, că este de dreapta mea și în viață nu mă, nu mă voi plătina. Iar în stânga să a aduce aminte de moarte, moartea care se face viață, după cum spune un Sfânt Părinte foarte frumos și zice așa, o moarte, moarte, Mai bine te-ai jumit pe tine, viață. Că cine cu la tine vor rea viață. Cine cu la tine vor viață. Sunt Ioan Damaschie. De frașiu să luăm de domn, de să aminte. Să nu îmbrățășează care duce la preste Mata Moarte, ci să îmbrățășează rușinea care, care duce la binecuvântată, viață. Pe și ia luați. Și nu mai jugeți cuvântul de aici, decât atât vă mai spun. Și după aceea merg cât ultimul pasaj de Sfânta Evangheliei de astăzi, vă zic așa, ați văzut dumneavoastră când merg la un tribunal pământesc. Am fi duhovnișeri sau am avut, când am muzolă zonă de unde am plecat, câte se rașeau, pe la tribunal. Și se să dușeau se cu multe temeri, cu multe zbăgnear, cu lacrimi multe. Și chiar mi-au spus părinte, zice, am zis că mă trec sub două în toate deci zice, mirea să cad din pișoare, când am ajuns acolo, complet de judecat. Și așa mai departe. Și m-am gândit pe un nu? Dacă la acestea este atâta zbușul și tremurare, dar și când va veni Mântuitorul pe norii cerului, în o zlava Tatălui împreună cu Sfinței Ce Cine va fi frași să surori din Domnul acolo? Gândiți la aspectele acestea. purtați le cu dumneavoastră, că sunt adătoare de viață. Și mergem la ultimul, cum am zis, multe mai și mare Dumnezeu este Evanghelie, și zice Mântuitorul frumos, sunt unii care sunt de fază, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția cerurilor venind cu putere multă. Cum tălmășiți dumneavoastră acestea? Nu le voi tălmăși ioticăl osul, sus ți la și a cărnii. Ce mă la Dumnezeu și purtători de Duhul Dumnezeu? Și este foarte frumos. Gândiți-vă dumneavoastră, în primul rând, împărăția cerurilor este și înăuntul nostru, după spus a Mântuitorului. Au, nu știți că împărăția lui Dumnezeu unul vostru este? Ia, poți să vezi împărăția și Un vostru. Una la un aspect. Al doilea aspect la care voi face împărățire. S-a văzut unii răuriri a împărății celor când s-a schimbat Mântuitor la față prin muntele taborului. Acolo, lumina aceea negreită, necreată, care s-a exprimat, care a venit de la Mântuitor, s-a exprimat că te sfinția a fost chiar zice: Doamne, să Apostol Pietru. Chiar z Neștiin ce zici, ce zâși zi și Dumnezeu este el ce Era sub înrurirea acestei lumini, s a, -a pierdut înrurirea sinelui. Și-a pierdut rezonanța de sine, ci el neștiin ce zice și Doamne, să facem aici trei așa e lumina dumnezeiască. Iată împărăția și ori s-a aflat pe Tabori. De asta a zis sunt turi din cei care sunt aici. Cine erau? Erau cei care au urcat pe muntele Tabori. Pietru, Iacob și Ioan, nu? Sunt unei care sunt aici, eu de față ei, care nu vor vedea moartea, nu vor gusta moartea, când nu vor vedea încălăția. Celul veniu cu putere multe și-au văzut-o. văzut. me frași frașă surori, eu păcătosul și nebriere cu preonul, o opresc aici. Și-l locul prea dulcirii Mântuitorii Iisus Hristos, care în tot chipul voiește să mai salveze ceva, care în tot chipul voiește să ne mai trezească după mișești, care în tot tipul voiește să ne mai mângâie într-un Duhul Sfânt, și o mângâiere așa și așa cum ar omul să primească, dar mângâierea așa veșnică, fără de scârșit. În loc să se atingă cu lumina sa a toți strălușitoare, să vină înăuntru nostru, să lumineze cum spunea Sfântul Grigore Palama, cel care l-a prăduiit duminica trecută. duminica Sfântul Grigore Palama a doua de Sfântul Post, Sfântul Marlu Post, el zicea așa săratul, Doamne! luminează cu dinăuntru meu, întuneșimea dinăuntru meu. Ei, prea bunul Dumnezeu cu lumina sa să vină, să vinde și să lumineze întuneșimea dinăuntru nostru. Să ne prea să de Dumnezeu în iubirea Lui, în lumina Lui, în dragostea Lui, în harul Său. Să ne să ne repădăm de sine, să ne arătă fi în trăirii și înseamnă lepădare de sine și să ne arăte care sunt bunătățile care le câștigă omul care are lepădare de sine să-L Domnul să purtăm crușea cu discernământ, mai ales în timpul noastră acum, și să-L urmăm pe El, să-L încredințează Domnul că El singur și numai El, numai prea de Dumnezeu, este vrednic de urmat. Toate principiile lumii și ideologiei sunt vicleni și parșibie. Doar, de acum Dumnezeu este singurul vrednic de urmat. El și numai El este singur prea sfânta creierii. Să ne ajute, Dumnezeu, să urmăm pe El, să pregustăm de ișa, de pe pământul roate din părății celor, cât putem noi să pregustăm, iar din în vernișie, să ne bucurăm cu Sfinții energiei, să ne bucurăm cu toți Sfinții, și să preaznăvim cu glasul necetate, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăine aceea de o ființă și nedespățită, totdeauna, acum și pururea și veșii veșilor. Amin.